54. Legea investiției. Înainte de a investi, sondați terenul. Nu vă grăbiți niciodată să scăpați de bani. Ați muncit prea mult pentru a-i câștiga și v-a luat prea mult timp să-i strângeți. Examinați fiecare aspect al investițiilor cu mult timp înainte de a lua un angajament. Solicitați o explicare completă a fiecărui detaliu. Cereți informații sincere clare și adecvate asupra oricărui tip de investiții. Primul corolar al legii investiției este Singurul lucru ușor în ceea ce privește banii este să-i pierdeți. Un proverb japonez spune Să faci bani este ca și cum ai săpa cu un cui, însă să-i pierzi este ca și cum ai vărsa apă pe nisip. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este inspirat dintr-o afirmație a lui Marvin Darvis, miliardar prin forțe proprii, care în cadrul unui interviu acordat revistei Forbes a fost întrebat care sunt regulile sale de a face bani. El a răspuns că nu are decât o singură regulă și anume să nu pierd bani. Gândiți-vă la banii dumneavoastră ca și cum ar fi o parte a vieții. Trebuie să puneți la dispoziție un anumit număr de ore, săptămâni și chiar ani din timpul dumneavoastră pentru a acumula o anumită sumă de bani pe care să o economisiți sau să o investiți. Acest timp este de neprețuit. Este o parte a vieții pe care nu o puteți aduce înapoi. Dacă nu puteți să faceți altceva decât să păstrați acei bani, este mult mai bine decât să-i pierdeți. Acest lucru vă poate aduce siguranța financiară. Nu pierdeți bani! Cel de-al treilea corolar al legii investiției este În cazul în care credeți că vă puteți permite să pierdeți puțini bani, veți sfârși prin a pierde foarte mulți. Vă amintiți vechiul proverb Înțeleptul adună, prostul risipește. Mai există o zicală în acest sens. Când un om cu experiență se întâlnește cu un om cu bani, omul cu bani va sfârși prin a căpăta experiență, iar omul cu experiență va sfârși prin a avea bani. Întrebați-vă întotdeauna ce s-ar întâmpla dacă v-ați pierde toți banii într-o investiție viitoare. Ați putea face față situației? Dacă nu, nu faceți investiția de la bun început. Cel de-al patrulea corolar al legii investiției este investiți doar în cazul în care lucrați cu experți care au o reputație dovedită în investirea cu succes a propriilor bani. Am luat de curând Cina cu un milionar prin forțe proprii din Portland, Oregon. A început de la nimic și treptat a muncit și a investit până când a ajuns la un profit cu o valoare netă de câteva milioane de dolari. Avea o filozofie simplă. Investea doar dacă avea de-a face cu oameni care reușiseră cu succes să facă bani în trecut. Dacă agentul de vânzări se descurca mai bine decât el în ceea ce privește titlurile de valori recomandate, accepta sfatul său și le cumpăra. Dacă se descurca mai bine decât agentul de vânzări cu titlurile de valori pe care le deținea, atunci refuza să cumpere de la el. Scopul dumneavoastră este să investiți doar când lucrați cu oameni care au o reputație în investirea cu succes a banilor. În acest fel, riscul pe care vi-l asumați este considerabil redus. Nu pierdeți bani. Dacă sunteți vreodată tentați să riscați, reveniți la această regulă și hotărâți-vă să vă limitați la ceea ce aveți. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la diferitele greșeli financiare pe care le-ați făcut în viață. Ce au avut în comun? Ce puteți învăța din ele? O diagnosticare corectă înseamnă o vindecare pe jumătate. 2. Investiți doar în lucruri pe care le înțelegeți pe deplin și în care credeți pe deplin. Acceptați sfaturi cu privire la investiții numai de la oameni care au atins succesul financiar ghidându-se după propriul lor sfat. Fiți prudent! Este mai bine să rămâneți cu aceeași sumă de bani decât să riscați să îi pierdeți împreună cu tot timpul investit pentru a-i câștiga.